Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iuda Capitolul 1. Iuda, roba lui Iisus Hristos și al lui Iacov, celor ce sunt chemați, iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, milă vouă și pace și iubirea să se înmulțească! Iubiților, punând toată râvna să vă scriu despre mântuirea cea de obște, simțit am nevoie să vă scriu și să vă îndemn ca să luptați, pentru credința dată Sfinților, odată pentru totdeauna, că s-au strecurat printre voi unii oameni nelegiuiti, care de mai înainte au fost rânduiți spre această usândă, schimbând de ei harul Dumnezeului nostru în despre și care tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, pe Isus Hristos. Voi dar să vă aduc aminte, voi celor ce ați știut, odată toate acestea, că Domnul, după ce a izbăvit, pe poporul său din pământul Egiptului, a pierdut după aceea pe cei ce n-au crezut, iar pe îngerii care nu și-au păzit vrednicia, și au părăsit locașul lor, i-a pus la păstrare sub întuneric în lanțuri veșnice spre judecata zilei celei mari. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor care, în același chip ca acestea, s-au dat la destrânare și au umblat după trup străin, stau înainte ca pildă, suferind pe deapsa focului celui veșnic. Asemenea, deși aceștia, visând, pângăresc trupul, leapă de stăpânirea și hulesc măririle cerești, dar Mihail, arhanghelul, când se împotriva diavolului, certându-se cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăzni să aducă judecată de hulă ce a zis, să te certe pe tine, Domnul, aceștia însă de faimă cele ce nu cunosc, iar cele ce, ca dobitoare necuvântătoare, știu din fire între acestea, își găsesc pierirea. Vailor, că au umblat în calea lui Cain și pentru plată, s-au dat cu totul în rătăcirea lui Balaam și au pierit ca în răzvrătirea lui Core. Aceștia sunt ca niște pete de necurăție la mesele voastre obștești, o fără sfială împreună cu voi. Îmbuivându-se pe ei înșiși, nor fără apă, purtați de vânturi, pomp tomnatici, fără roade, de două ori uscați și dezrădăcinați, valuri sălbatice ale mării care își spumegă rușinea lor, stele rădăcitoare cărora întunericul întunericului li se păstrează în veșnicie, Dar și Enoch al șaptelea de la Adam a prorocit despre aceștia, zicând, iată a venit Domnul cu zecile de mii de ai Lui, ca să facă judecată împotriva tuturor și să mustre pe toți nelegiuiții de toate faptele nelejuirilor în care au făcut fără de lege și toate cuvintele de ocară pe care ei, păcătoșii, netemători de Dumnezeu, le-au rostit împotriva Lui. Aceștia sunt cârtitori nemulțumiți cu starea lor, umblând după poftele lor și gura lor grește lucruri trufașe, deși pentru folos dau unor fețe mare cinste. Voi însă, iubiților, aduceți-vă aminte de cuvintele zise mai dinainte de către Apostolii Domnului nostru Iisus Hristos, că ei vă spuneau, în vremea de pe urmă vor fi bajocoritori, umblând potrivit cu poftele lor nelegiuite. Aceștia sunt cei ce fac dezbinări oameni firești care nu au Duh, dar voi, iubiților, zidiți-vă pe voi înșivă, vă, într-o a voastră preasfântă credință rugându-vă în Duhul Sfânt. Păziți-vă întru dragostea lui Dumnezeu și așteptați mila Domnului nostru Iisus Hristos spre viață veșnică și pe unii șovăitori mustrații, pe alții smulgându-i din foc mântuiții, pe alții însă fie-vă milă cu frică, urând și cămașa spurcată de pe trupul lor iar Celui ce poate să vă păzească pe voi de orice cădere și să vă pună înaintea slavei Lui, neprihăniți cu bucurie mare, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, slavă, preamărire, putere și stăpânire, mai înainte de tot veacul și acum și întru toți vecii. Amin.